Де була строжа? Що робила прислуга? Як міг хтось підкрастися до гетьмана? Невже ж, коли не стало Чуйкевича, то вже нема кому гетьмана пильнувати? Перед душогубом не впильнуєшся. Гадюкою підповз. Один скок, і було би по всьому. Та крачок опору вхопив його своїми кліщами, як справжній рак. Не кричав, щоб гетьмана не збудити. Мовчки боролися поміж вузами а закия надбіг, речок мав смертельну рану в груди. На моїх руках і Вічна йому пам'ять, промовив Войнеровський, знімаючи очі на небо, на яким сіяли нещасленні зорі. Дійсно, цей блазин помер, як лицар, а лицарів вмиратимуть, як блазні. Світ йде шкаре перця. Світ такий, як був, лише люди погіршили. Особливо ті, що повинні бути добрими, бо на видному місці стоять собаки. Войнорівський, бачим, не чув останнього слова. Подав в ручкові руку. Спасибі, собі. За що? Що гетьмани обороняли? Це мій дядько. А ні, гетьман? Ну, так, правда. Але інші протежи були, і тих інших багато. А таких, як ви, мало, дуже мало. А рачка поховали? Спитав нараз може завтра без гетьманського дозволу охоронити і не хотіли? Правда, притакнув Войноруцкий і казав себе вести туди, де лежав покійник. Недалеко йшли. Кроки не більше дві сотні. На відшибі, на мураві лежало щось мале. Не людина, а кукла. Кукла, якою гралася доля і, награвшися, відкинула геть. Дві воскові свічі, застромлені в землю, горіли по обох боках хмерця. Вітер гитав їх полум'я. Королівський сміхун Люксембург ходив від одної до другої, збирав віск, що скапував, як сльози, і наліпляв назад до свічки. Робив це так спокійно, наче в іншого діла не було. Гурток людей сидів оподалік і гоменів. Табор заспокоювався. Спіли стихли. Іноді тільки кінь заіржав, або дівучий сміх, мов крик чайки, гострим лесом протинав тишину ночі. Войноровський глянув на мерця і голову спустив. Привод бачити речка всміхненим, хитролукавим, дотепним, іноді навіть злобним, але такої поваги, як тепер, на його кривавім обличчя ніколи ще не бачив мимохідь і носувалося питання, чи не вдає він? Не зірветься з-поміж тих свічей, не ткне людям долі під ніс, а дзузки вам. Хотіли б, що я вмер, а я, бач, усіх вас переживу. Але минала хвилина за хвилиною, і речок лежав, як виліплений з воску. Це з тим самим виразом болю, який має звичайно мерці, що відкинув життя. Якісь дві жінки перешифтувалися. Не знати, чи й воно до небо піде, а чому б то ні? Мале до чоловіка не подібне. В тіло душа в ньому така, як і в других. Може? Люксембург обтирав свічці ніс, ледве досягав догнути рукою, маленькими пальчиками, як кліщами, відривав перетлі лишну рук, кривився і пальці обтирав до мурави. Підпитий запорожець приступив до мерця і потягнув його за ногу. «Рачко-неборачко! Не вдавай! Вставай!» Люксембург таким моком подивився на його, що він замовк бо води в рот набрав. Война розкізні яковів. Хвилина стояв ніби засоромлений, а тоді пригнув коліно і почав шептати молитву. Клякли й інші. Тільки Люксембург Удив її свічки до свічки, Як маятник бездушний. Жінки зітхали. Можливо, родину мав, І ніхто не знатиме, Де й коли згинув. Мало таких, що погибли безслідно. Хто з нас віде, Де його смерть чекає? Такі часи. Боже. Біля Волонорозького хтось кляк. озирнувся Ганна. Підождав, закінь скінчила молитву. Поміг їй встати, і мовчали хвилину. «Дядько знає?» «Ще ні», – відповіла. «Треба сказати?» «Треба, та не знаю як». Скочатиме з речком, привив до його жартів. Ще нині за обідом смішив покійний дядько. Недобре воно, що якраз тепер бракне гетьманові блазня. Люксембург підійшов до Вайнеровського. Блазня ніколи не бракне», – озвався по-латинській. Їх аж забагато на світі. Ти по нашому вмієш? Мамо. За чим ваших читаю? Це краще, бо зак і правда з окру до уст дійде, в брехню переміниться Вам покійника не жаль. Жаль блазня і книгатьма насмішив і вас принім. Ви в ньому не бачили людини. Хто тобі це казав? Ваші очі. Вони кажуть, що всі ми для вас і тільки для вас. «А без вас ми от що!» – і сплюнув. «Ви Христа загарбали для себе, а полишили чорти. Пеклом положити їх, потім воно там гірше, ніж тут. куди А Войно-русський не перечив. «Привив до того, щоб не противитися блазням. Вони і юродові на телі живуть на світі, щоб людям правду говорити, бо чоловік все ж таки хоче, хоч іноді почути правду. Цікаво. Люксембург бігав від свічки до свічки і ніби сам з собою балакав. Рачок-блазень, рачок-сміхун гетьманський, рачок, рачок, рачок на морда. А рачок-це була душа, це був розум, більше від не одного з вас, тільки не такий пізлий. Вірити тримав і не зраджував нікого. Затеї лежить, як на окопі собака, а галаган і ніс, як умруть, то їм з гармата самопалів лущити будуть. А дзвони горлатимуть на світ. Вони, корови, луги, діброви, пан галаган, пан галаган, бам-бам-бам. А речкові себе польові дзвінки задвонять, і трива за ним росою заплаче. Прощай речку-неборечку, замовк твій сміх і не почути нам жартів твоїх, цілий світ один гріх.